Hameika eta ogoi urte arteko gazteher zuzendua zitzaien galdeketa. Kasik hiru laurdena, kongi dira eraluhalde untan, osagari mailan agertzen da, euneko zazpikako txelau entxeatu dela bere buruaz beste egiterat, hainzineko zen bakiak komparatuz, tendentzia txipituz doa, atik, kasik bostetarik batek jada bere buruan aitarat zauritu duela, erhanditeike, maraz sierra Jimenez ikerketa era mailea. Me on observo sí que le a d'otro tendance de violence donc ikurtze sakiego ere gazteen kasik 120ak jada bere burua sautitu duela. Hartzen gira beste moztizkeria motubat badela ez sinik ujiskoa kontuan hartu berrietaikena prevensio lanetan. Bestalde usu gazteria eta numeriko ezin bereziak direnean aurri iritsi hori auztendu galek eta erakusten du Parece pareco Arremanan aiago dutela Ushu lagun eta Burrasueki lan gazte horien laguntzeko lan egiten du aduenian erabe edo adin gabe etxeak fenomeno horta zu da behin lehen biziko kontaktua medio numeriko baten bidez egin ondotik. Cedric Zpage adueniako arduraduna. la premier demar Lehen uhatsaren egitenko laguntza behar dute. Edo profesional batena edo re sozialena edo mailen bidez. Nun Internet aduena.fr adueña.f joan ez gazteaketa egiten daukutehenik eta gero, buruz buruko bat nahi dute. La demanda es jamen evidenta fer par telefon, par exemple, u devenir spontaneman. Adueniak eta parta ideak azpimaratzen dute baten hastapena dela, bukaeran gazteak egin ala ongi laguntzeko asmoa duena.